Radio 1 Cissi Wallin Ett av de absolut största tabuna, kan man säga så. Ett, ett stort tabu, säger jag, som finns i samhället är ju att vara otrogen. Att bli bedragen är något av det värsta många kan tänka sig. Ändå så är det väldigt många svenskar som är otrogna. Och det som jag har fastnat på vid den här frågan, det är ungefär... För mig är otrohet som cancer. Rent ja, i hjärnan, om man säger så. Inte fysiskt, men psykologiskt. Eh, man tänker... Jag har i alla fall tänkt att det kommer aldrig hända mig. Jag kommer aldrig, jag kommer aldrig att vara otrogen. Varför skulle jag, hur skulle jag kunna göra en sån sak? Och jag kommer aldrig bli bedragen. För då om jag eller den personen för tillfället som jag är tillsammans med. Vi älskar ju varandra. Det här kommer inte hända oss. Det händer ju någon annan. Precis så som man tänker om till exempel cancer. Eller ja, alla möjliga hemska saker som man bara vill tränga bort ska hända en själv. Men så var jag otrogen. Och jag har egentligen lovat att inte prata om det här i radio för berörda parters skull. Men nu känns det som att det är utagerat. Det är inte längre eh, aktuellt, det här fallet. Det är avslutat. Eh, det var ett tidigare förhållande som jag hade. Och eh, jag ska inte hänga ut några personer. Men det som hände är otroligt skamligt, framförallt för mig, i många aspekter. Och det som hände var att jag bedrog en person jag älskade med en annan person, eh, som också hade någon som han älskade sa han i alla fall så det blev jättegäggigt för att jag träffade en person som jag blev ja, intresserad, förälskad i, intresserad av som blev det i mig också problemet var att vi hade varsin relation och det här var det har hänt i mitt liv jag säger inte när det hände men det har hänt i vuxen ålder för mig och eh, det pågick under några månader och desto längre in i det här jag kom, när det väl hade hänt någonting liksom fysiskt mellan mig och den här personen så var det som att jag gick in i en låtsasvärld. Det där, allt det där moraliska tänket jag hade haft innan jag skulle aldrig... aldrig usch, det är moraliskt förkastigt. Det bara försvann. Och jag började leva något slags dubbelliv i flera månader tills sanningen kom fram. Eh, jag är otroligt glad över att personen som jag bedrog, eh, trots att förhållandet redan var dött innan kan man säga. Det tog slut ordentligt sen det här kom fram. Att han förlät mig. Eh, och att vi idag kan prata med varandra. Men... Eh, det var nog det mest fruktansvärda jag har varit med om, trots att det var jag som bedrog. Och då kan jag bara tänka mig hur det var för den personen som jag, som jag var otrogen mot. Men en sak som är ännu mer konstigt som jag hoppas att jag absolut inte är ensam om, för då blir jag orolig för min mentala hälsa, det är det här att när jag då hade varit otrogen då var det som att någon slags en oskuldsfullhet föll. Min naiva oskuldsfulla, oskuldsfulla syn på världen bara ram, liksom rasade och jag började plötsligt bli ganska svartsjuk. sjuk. Generellt, för att jag visste ju, jag hade liksom jag har aldrig varit särskilt svartsjuk innan, men nu visste jag ju hur det kunde se ut. Jag visste faktiskt hur ganska lätt det kan vara i rätt eller vad ska man säga, fel situation att hamna i ett läge där man bedrar någon. Och därför så började jag ju på något sätt förstå att det här kan hända mig också. Precis som att jag bedrog, så kan jag bli bedragen. Det har. Det låter jättenaivt men så var det, det har inte funnits i min hjärna innan att det skulle kunna hända mig för mina tidigare relationer jag har ju, vi har ju älskat varandra där händer inte sådana saker ehm um. Och nu tänker jag börja gå i terapi. Inte att jag går runt och är jättesvartsjuk på min nuvarande pojkvän. Det är inte. Men jag har märkt att jag har fått tendenser. Och det ligger absolut inte hos honom. Han gör inget fel. Han triggar inte min svartsjuka. Vissa människor kan ju liksom testa gränser för att få en reaktion av sin partner. Men här vet jag att det bara sitter i min hjärna. Det sitter i min hjärna att... Ja, jag vet precis hur den här mekanismen funkar och därför är jag rädd för att själv bli bedragen. Men det har inte gått så långt på något vis att jag går runt och tror att jag blir bedragen. Det är mer att jag är rädd för att den personen jag nu ger mitt hjärta ska göra sådär mot mig som jag gjorde mot en annan människa och så vidare. Jag hoppas ni förstår hur jag tänker. Det här känns skitjobbigt att prata om. Men jag vill ändå att vi ska prata om otrohet idag. Kim som, känner, som sänder, kärnfalk heter hon, som sänder innan mig, hon pratade ju igår om månggifte. Centerpartiet har ju varit inne och gäggat i det här. Tycker att vi ska, ja, det ska vara tillåtet i Sverige att gifta sig med hur många man vill. Och det här ämnet hör ju ganska mycket ihop med det. Synen i Sverige på, på kärlek och relationer är ju vad jag kan känna ibland ganska fyrkantig. Och nu vill jag också poängtera att jag hade önskat någonstans att jag vore en mer öppen person som säger, ja men öppet förhållande det får man väl ha om man vill och jag tycker att man får ha det om man vill men jag har otroligt svårt att se mig själv ha det för att jag är så pass känslosam som människa och Då kan jag ställa dig frågan också som lyssnar. Om du känner att du är i ett förhållande- där otrohet på något sätt börjar kännas aktuellt. Du kanske träffar någon på jobbet som du börjar flirta med. Det händer. Människor blir förälskade. Människor ja, fattar tycke för varandra i vardagssituationer. Skulle det då hellre vara önskvärt, eller om din partner gör det- att ni pratar om det här? Hör du, Lisa, nu är det så här att jag har blivit intresserad, kort helt enkelt, på en, i en person på jobbet- Och Ja, är det inte bättre att vi har ett öppet förhållande så får du testa dina gränser och dina vingar så får jag testa dem än att det sker i någon slags smutsig hemlighetsmakeri ring in och prata om det här med otrohet med mig 0200 11 12 13 är telefonnumret och jag tycker det är intressant också att prata om fördömanden. För att det är så lätt att säga så här, fan, otrohet det är det värsta man kan göra mot någon. Men ändå så är det så fruktansvärt vanligt. Och det kan jag också säga, sen jag var otrogen så har jag fått en mycket större förståelse också för varför det händer. Jag säger inte att det är okej. Jag säger inte att det ska ske på löpande band. Att man ska ta till otrohet så fort sexlivet är lite dåligt i förhållandet. Men jag förstår absolut varför det händer. Nu är det någon som är på telefon här. Hallå där. Hej. Hej, vad heter du? Jag heter Fred Hej Fred, vad tänker du om det här ämnet? Um, det är lite svårt det här men det finns ju olika sätt va? det finns ju liksom de som inte har något sexuellt liv i sitt förhållande i lång tid mm. ska de då hålla sig och vänta två, tre år eller får de hålla på lite grann på sidan? Ja, det var faktiskt det som hände mig kan man säga jag blev, jag blev kåt så, så primitivt var det och man vill ju inte när man älskar någon man vill ju inte chatta med den personen för det finns ju massa anledningar till varför en människa inte vill ha sex, det kan vara en depression det kan vara något ja. fysiskt det kan vara vad som helst, och vad gör man? jag säger inte att det är okej okay att bara gå och ligga med någon annan, men hur ska man tänka till slut? Ja, det, det säger inte jag heller det är okej, okay, men ja jag, jag, jag kan förstå att det är en man som är, har cancer och är sjuk va? Och kvinnan vaktar upp honom och hjälper honom. Men alla har ju sina behov. Mm. Och medan han har varit där så har han haft träff med någon och så vaknar den här upp och blir frisk och så berättar hon att hon har haft någon emellan. Mm. Och, ja, hur ska man se på den saken? Hur skulle du reagera? Säg att du var den som hade cancer och, och sen ja, blev frisk. Ja, jag hade förlåtit henne. Du hade ja, hon gjort det. har brev bredvid mig på sängen och heter eh, eh, bara haft någon för att hon har eh, kvinnor har känns hur ska jag säga behov. Ja. Alltså. Jag hade jag förlåta henne. För jag fråga en personlig fråga. Nu är det ändå ganska anonym för du heter bara ditt förnamn. Har du varit med om otrohet själv? jag tror inte det. Har du själv varit otrogen? Ehm um... Jag har inte varit otrogen mot en kvinna, men jag har varit väldigt otrogen mot mina barn många gånger. Det var det jag tänkte berätta. Ja, be berätta. Hur då? Um, sista tiden i mitt förhållande som jag hade förut så um, bråkade vi väldigt mycket. Du och din partner då? Försätta, ja, ja, min kvinna. Och bara för att det skulle bli lugnt så gick jag därifrån. Mm. Men hon var ju fortfarande förbannad och skrek. Och då tyckte jag att jag lämnade mina barn i... I, I sticket. Ja, mm. ja, precis. Att jag svek dem hela tiden. Men, men kan man kalla det för otrohet, tycker du? Nej, det kan man kanske inte. Svek Nej. kanske, eller? Ja, precis, precis. Men det är intressant... För att du verkar ändå vara ganska... Hur ska man säga? Du har en empati Jag har mött många människor som aldrig har varit utsatta så vitt de vet för otrohet och aldrig har varit otrogna som är väldigt dömande. Du verkar ju vara ganska öppen. Ja, ähm, jag går efter en regel i Bibeln. Det är bara Gud som får dumma, ingen annan får dumma. Ja, jag förstår. Ja, men det är en intressant regel tycker jag. Ja, liksom... Äh, nu tror men, inte jag på Gud, men tyvärr. Nej, men tyvärr. Ja, så här då. Vad har jag för rätt att dumma dig? vad du gör och vad du inte gör. Mm. Det, det jag kan göra när du berättar till mig så här och så här ligger det till. Och då kan man förklara, då kan man dumma någon annan människa. Och sen tycker jag, ja och det, det var det som var jobbigt för mig när den här otroheten skedde för jag ville så gärna berätta för mina närmsta vänner. Men jag vågade inte till en början. Jag mörkade det. Det var ingen som visste på typ två månader. För att jag, jag tyckte det var så skamligt. Även om jag litade på dem att de inte skulle springa till min dåvarande sambo och säga: Du vet vad hon gör. Så var jag svinrädd för att de skulle döma mig och säga: för fan, vilken dålig människa är. Hur kan du? Och det var det sista jag, för jag visste ju redan det. Jag visste att det var jättedåligt. Men varför skulle du berätta det till dina vänner för? Nej, men det är väl så. Man vill väl dela saker man är med om. Jag vill ju ha råd också. Jag var ju jätteförvirrad. Hur ska jag göra? Vem ska jag välja? Hur ska jag tänka? Att, att då liksom dra med dina vänner i dina dumheter? Nej, inte dra med dem. Men jag tycker inte att man ska kunna prata med sina vänner om, om saker man upplever. Oavsett om det... är. Du ska prata... Då finns det bara en. Mamma eller den personen som man har varit otrogen mot. Jo, absolut. Jo, men, det kan, men jag tror också när man är med om jobbiga saker, saker som samvetskval, så vill man ju prata med sina närmsta vänner också. Ja, men jag, tror, jag tycker att det, det är fel man ska prata med den personen direkt. Man blandar in folk i någonting som är så tabubelagt och de här tjejkompisarna kanske eller killkompisarna, är du vän med honom? Eller ja, honom? nej, men det är klart jag inte skulle berätta att för hon, hans vänner, vi hade ju egna vänner också men det är, du kommer in på en intressant sak här för det är nämligen det här med att eh, det är klart att i en drömvärld så ska man berätta för den man är otrogen mot att du jag har bedragit dig men ibland kan det, jag pratar med folk om det i efterhand och terapeut och sådär ibland kanske det är lika bra att den personen inte får veta, varför vill man egentligen berätta är det för att i ärligheten viktigare än att såra någon. Förstår du vad jag menar? Absolut. Och... Så det får vi komma in på mer tycker jag i programmet. Ja för att liksom har man varit otrogen en gång och det ska spricka hela förhållandet. Äh, då är det bättre att man inte berättar och så liksom fortsätter allt bra. Mm. Men så får man leva med en lögn också, det är ju det. Det är svårt. Ja, men det gör vi varje dag ändå. jag, jag, som jag, säger, jag, jag kan inte råda någon hur de ska göra och vad de ska göra. Jag, jag bara säger att, eh, är, är det otråghet som är det farliga? Eh, eller är det själva äckligt att man har haft sex och varit mm. nära en mans kropp? Jag tycker det är värre. Mm. Att man liksom, den kvinnan har varit med en annan mans kropp och så har de ja, och äcklat och så ska de komma till mig och så ska de pussa mina barn. Ja, det, ja, jag förstår. Du, tack för att du ringde. Vi får föra ja, samtalet jag tänkte, vidare. Ja, jag tänkte bara säga en sak. Att, ja. eh, jag har en kamrat som har en juristfirma ja. och han söker jurister. Jaha, men det har ju inte alls med det här ämnet att göra. Nej, men det är radio och det kan vara ja, men Nej, men vi gör ingen reklam här, vet du. Så att du, får, du får ta dig på Facebook istället med honom. Okay ha det bra. Okej, okay. hej. Reklam i Radio 1 kostar pengar, har jag fått lära mig. Jag vill att du ringer in och pratar om otrohet med mig. Och det finns otroligt många aspekter i det här. Ska man berätta om man är eller har varit otrogen? Ska man berätta det för den man är otrogen mot? Eh, eller är lika bra att inte säga någonting? Men då får man å andra sidan leva med en lögn. Jag brottades jättemycket med det där när jag var otrogen. Å ena sidan... Jag ska säga så här också, jag har förstått att det är ganska vanligt att när människor gör slut, när förhållanden eller äktenskap tar slut, så är det inte helt ovanligt att det sker en otrohet, att man borde ju egentligen skilja sig eller göra slut ordentligt först, men som en övergång då till någonting annat så är man otrogen och det behöver inte alls vara att, den personen, att man blir ihop med den personen man är otrogen med, men det blir någon slags avslut. Den mänskliga hjärnan tycker väl att det är en bra idé just då. Så därför om det ändå är på väg att ta slut så kanske det är bara jättetaskigt att säga någonting. Men om man däremot ska leva ihop med den här människan som man är otrogen mot, har barn tillsammans, ska fortsätta leva tillsammans, kommer man vilja leva med den här lögnen? Och tycker du att det finns en alldeles moraliserande syn på otrohet i samhället? Att vi, vi dömer varandra alldeles för lätt och, och nästan som att det är något av det värsta man kan göra. När det finns, enligt mig, jag säger inte att det är okej, okay, men det finns betydligt värre saker man kan göra. Men svek är ju alltid svek å andra sidan. Jag är förvirrad. Du får hjälpa mig att reda ut de här begreppen. 0200 11 12 13 ringer du efter pausen. Radio 1. Sissi Wallin. Ja, Jag googlar runt och kollar det här med otrohet. Det finns diverse siffror man kan våga lita på om man vill. Tidningen Amelia har gjort en undersökning bland alla sina, jag vet inte alla svarar väl inte, men många läsare som säger då att var fjärde kvinna i Sverige, om man ska tro på den undersökningen, har varit otrogen. Samtidigt är jag inne på Victoria Milan. Jag hittar ännu inte hur många män. Jo, här står det, ska vi se om den är. Det här är 27 år gammalt. Men Victoria Milan är ju en sajt där som väldigt över, ja, sist jag kollade så var det över 120 000 svenska, nu är det säkert fler som är o, eh, registrerade här för att vara otrogna. Det är en dating-sajt helt enkelt. Eller en liggsajt för ja, otrogna. Du hittar någon som du vill vara otrogen med. Och det här fick ju otroligt mycket kritik när det lanserades. Eh, annonserna anmäldes och så vidare. Och eh, enligt deras eh, siffror så är fem av tio svenskar... Nej, fem av tio svenskar erkänner otrohet. Sen är ju mörkertalet säkert eh, stor. Och 50 procent, det här är alltså från... Ska vi se, Aftonbladet Jag vet inte vem det är som har gjort undersökningen Det framgår inte 3 eh, fyra uppgav att de hade varit otrogna Uppgav att de hade varit otrogna Upprepade gånger Och den vanligaste anledningen var tillfällig attraktion Cirka 50% skyllde på sin Obotliga lust Andra internationella undersökningar visar även att omkring 30% av medlemmarna från traditionella dating datingsajterna för singlar egentligen, egentligen är gifta eller lever i förhållanden. De ljuger helt enkelt. Och jag vet faktiskt flera kompisar som är singlar som har varit inne och träffat datat, nätdatat då som sedan har kommit fram när de till och med har gått på en fysisk dejt. Ja, det var en grej. Jag är, har, jag är gift. Jaha. Okej. Okay. Men så länge man är ärlig med det så är det väl bra. Jag vill inte moralisera, men samtidigt så säger väl det någonting om vår västerländska, liksom, eller vår svenska i alla fall, syn på moral och är det inte lite så att det som är väldigt förbjudet blir spännande? Om vi hade haft en lite mer öppen syn på och en öppen förståelse för att det händer att även om man älskar någon även om man vill leva med någon så kan man bli attraherad av någon annan. Frågan är vad gör man med den attraktionen? Skiter man i den och bara låter den vara en fantasi är det också en otrohet att tänka på någon annan kanske onanera och tänka på någon annan det tycker vissa, det tycker ju inte jag jag tycker gränsen går vid någon slags fysisk beröring, men också så sådär eh, om du sitter och sexchattar och har liksom upprepade gånger kontakt med en fysisk person där du skriver mejl, det här skulle jag vilja göra med dig, det skulle jag ju se som någon slags otrohet, om jag blev utsatt för det, i alla fall, men det, det, finns, det finns ju många definitioner och jag, jag skulle vilja veta vad du tycker Hårssurfande tycker en del också är otrohet. Det tycker jag absolut inte är. Det kan man ju titta på tillsammans. Men det jag tänkte säga var om man har den här attraktionen till någon annan och känner att man blir kåt på någon på jobbet eller någon i sin klass eller någon man bara träffar på krogen, ska man då, ja som jag sa först, skita i det här och låta det vara en fantasi. Eller ska man gå hem till sin partner och föreslå du, jag träffade en person på krogen eller på jobbet som jag är skittänd på. skulle inte vi kunna ha trekant eller fyrkant med hans eller hennes partner? Eller liknande eller ska man helt enkelt bara gå på sin impuls och vara otrogen? Vad tycker du? Eller ska man, jag vet inte hur man ska hantera det. För vi blir ju hela tiden, eh, kanske inte alla människor hela tiden, men jag tror vi någon gång i livet ställs inför det, det, det eh, dilemmat att nu blev jag tänd på någon annan. Mitt förhållande kanske är ganska... Ja, vårt samliv är väl inte så bra just nu. Vi ligger inte med varandra. Min partner ger mig inte bekräftelse som jag behöver. Jag känner mig att jag hamnar i någon slags skymundan för den personens andra behov. Eh, det är mänskligt att då titta åt andra håll. Frågan är vad gör man när det händer? Ring nu och prata om det här med mig med otrohet. Du får gärna vara jättemoralist. Det spelar ingen roll. Säg bara vad du tycker. 0200 11 12 13 ringer du. Det är ganska tyst. Jag vill att fler ringer. Igår ringde det som 17 när vi pratade om överklass och jag tyckte att det här borde vara ett lika intressant ämne. 0211, Du kan även skriva på Twitter. Då använder du hashtaggen Radio 1 med bokstäver. Jag ska kolla ifall det är någon som har gjort det här. Eh, en sekund ska vi se. Tystnaden är monumental när man står ensam i studion. Nej. Eh, det här ska vi se. Joakim Jonsson ett skriver. Var går gränsen till vad som är otrohet? Jag vet vad jag tycker, men vad tycker ni? Ja, han skrev inte vad han tyckte. Men, men det där tycker jag är oerhört intressant. Var går gränsen? För man kan ju ändå inte äga en annan person. Eller kan man det? Alltså inte rent fysiskt, men har man ingått i en relation med någon, ett äktenskap eller ett förhållande, kan man då säga så här, det som, som vi pratade om förut här, äger man den personens kropp på något vis då? Att om du snuskar med någon annan så har du svikit det här bandet. Att jag är nu den som på något sätt ni förstår vad jag menar med äger, inte rent fysiskt. Då. Man kan liksom, det är bara jag som har tillträde hit. Vi tar ett samtal. Hallå där. Vem pratar jag med? Ja, hej. Jag heter Elin. Hej Elin. Vad tänker du om det här med otrohet? Nej, jag tänker mest, jag eh, är lite intresserad av vad folk generellt tycker om om man blir utsatt för otrohet. Det är det ofta man tar tillbaka sin partner efter det. Om det är så, eller tycker du att det är så? Nej, jag tänkte, vad, vad tror du? Och vad tror... Mm, jag har inga siffror på det framför mig. Men, men vad tror du personligen då? Jag tror att det är lite så 50-50 faktiskt. Jag tror att det är ganska vanligt ändå. Jag har själv har blivit utsatt för otrohet. Tack och lov. Tänk mig in i situationen om det skulle vara så att min otrohet mot mig... Nu försvann du. Hör du, med Elin. Hallå? Hallå? Elin försvann. Har nu! Hallå! Nu hör jag dig igen. Ja, hej! Hej! Det var en teckningen där. Vad sa Aha. du? Ta om det där. Um, jag vet inte varför ni förlorar mig men jag tar från början. Tar från början. Jag Om, um, Ifall jag ska bli utsatt för otrohet mm. så tror jag inte att uh, att det ska vara väldigt svårt för mig att glömma bort det och förlåta det. Samtidigt så tror jag Kärleken finns fortfarande kvar till sin partner. Och man vill väl inte göra slut eller förlora eller avsluta den relationen heller. Att mm. Själv ska man nog stå i ett sånt här jättehemskt vägval. Och ska jag följa med datter eller ska jag följa hjärnan? Man känner sig ändå väldigt sviken kan jag tänka mig. Ja och också så här, jag tror att ibland händer det att båda är otrogna. Att så här, mm. man vet att båda, jag vet ett par där, där båda var det. Och ja. de hittade tillbaka till varandra. Och då var det lite som att, okej, okay, jag gjorde det, du gjorde det också. Okej, okay, mm. vi skiter i det så går vi vidare. Det är mycket svårare, tror jag i alla fall, om, om en, som du säger, om en part av var det. Även om, om, om man säger så här, hade jag fortsatt mitt förhållande med min dåvarande pojkvän som jag hade varit otrogen mot, som han hade, ja, så vitt jag vet i alla fall, inte varit otrogen mot mig, då hade jag hela tiden känt en skuld, tror jag. Ja. Och Precis. han hade nog hela tiden känt så här, kan jag lita på henne igen? Kommer hon mm. göra om det här? Så att, Mm. Ja, det är jättesvårt. Men um, det är väl fint om kärleken kan segra- och man kan skilja lite på så här kåthet och kärlek. Ja, Tack för att du ringde. Har det jättebra. Tack. Hej. Vi tar en paus, nyheter, och sen är vi tillbaka. Och jag vill verkligen att ni, Nu ringde det som sjutton här, men nu kan jag inte ta några samtal- för nu ska vi lyssna på nyheterna. Men sen, ring tillbaka igen och prata med mig om det här- med vad gränsen går för otrohet. Och hur skulle du reagera om du blev utsatt? Du kanske har, som jag, varit otrogen- och därmed också blivit mer svartsjuk. Jag vet att jag måste jobba med det här för att det har bara att göra med min uppfuckade tillitshjärna. Vad jag har gjort applicerar jag liksom på verkligheten. Eller på resten av verkligheten. 0211 12 13 ringer du. Jag är strax tillbaka här med Sissi Valin mig själv i Radio 1. Radio 1. Sissi Valin. På ena kanten så står otrohetssajter, till exempel Victoria Milan som har hundratusentals svenska användare, i alla fall över hundratusen, eh, som uppmanar människor, svenskar, till att vara otrogna helt enkelt. De serverar det på fat. Här kan du som vill vara otrogen hitta andra människor som också vill vara otrogna. Eh, på andra sidan, på andra kanten, så har det blåsat upp detektivtjänster. Man kan alltså privat och betala för att en så kallad detektiv smyger på ens partner och kollar om henne är otrogen samlar bevis och så vidare och jag blir, jag förstår det för det är mänskligt men någonstans känner jag så här kan inte människor börja prata med varandra istället eller öppet förhållande jag är personligen alldeles för tror jag, emotionell och jag har känslostyrd för att kunna ha ett öppet förhållande. Jag blir för lätt kär och det blir komplicerat och sådär. Men jag har helt total förståelse för att andra vill ha det. Så det kanske är en universell lösning som inte passar alla då. Men många, att man har ett öppet förhållande. Märker man att sexlivet börjar knaka. Jag hade faktiskt en tjej som var här som gäst för något år sedan tror jag. Som hade varit med precis det. Hon och hennes pojkvän kände att sexlivet började knaka. Det var lite tråkigt. De båda få visade sig vara sugna på det här med öppet förhållande för det måste ju vara ett gemensamt beslut de började ha det med vissa regler att de eh, killen, ville, jag kommer inte ihåg om det var tvärtom men en av, par, en av parterna ville veta vad den andra hade gjort då nästan gick igång på att den andra personen berättade ja, ah, när jag låg med den här så gjorde vi det här och så Och så blir det liksom att det hettar upp det egna sexlivet men att den andra inte ville veta alls vad, vad den andra hade gjort då men man använde alltid skydd när man hade sex och ja, deras förhållande var det värdefulla. De älskade varandra men det här som de fick leva ut på annat håll gjorde enligt henne då att de inte var otrogna. För då fick de ju ändå testa det. Eller bara att man pratar mycket om otrohet i ett förhållande. Att man pratar om man kan till och med erkänna att idag på jobbet så, så blev jag faktiskt jag kom på att jag är lite tänd på, på den här personen. Det kanske låter helt sjukt men bara nämna det, så här, jag kommer inte göra någonting men, men att erkänna, kanske inte behöver säga just att man blir tänd på receptionisten liksom, men bara att erkänna att man tänker på andra, att man tittar på porr, att man har en sexualitet som inte liksom bara ägs av en person även om man inte gör någonting med andra, kanske kan avdramatisera den här förbjudna frukten. Jag vet inte, vad, vad tänker du? 0200 11 12 13. Vem har jag med mig? Hallå där. Ja, men hallå. hallå, vad heter du? Jag heter Micke. Hej Micke, vad, vad tänker du i allt det här? Mm. Jo, nej, men det, först så tänkte jag på det här med otrohet. Mm. Eh, jag blev ju jag blev utsatt för det en gång i tiden. Eh, min flickvän som eh, jag var tillsammans med, hon var otrogen mot mig. Vi hade varit ihop i 64 fyra år ungefär. Mm. Eh, och det, innan hon var det så hade jag, så hade jag en ganska klar bild av vad jag skulle göra. Mm. Man hade den här stoltheten att eh, om någon skulle vara otrogen mot mig då min han skulle jag lämna det. Bump. Mm. Men, men när, när du väl äh, inträffade så uh, var det faktiskt inte lika enkelt. Nej, vad var det som hände då i din hjärna? Nej, jag frågade mig själv. Eh, hon älskar ju mig, vilket eh, jag visste. Eh, vad är det för fel på vårt behållande? Vad är det för fel på oss? Eh, så att det blev liksom inte en... Vad ska man säga, självklart tror man det personligt, men, men eh, det, det är inte svart eller vitt. Eh, det finns ju en anledning till att hon var otrogen. Men kan du säga att du klandrar dig själv för att hon var det? Nej, det vill jag inte. Utan det, det, alltså det är ju två i att mm. eh, Man kan liksom inte klara. Alltså det, det är ju något någonting som vattas i förhållande. Men kan inte vara, absolut, det tror jag också generellt. Men kan det inte vara att jag vet inte hur det var i det här fallet. Men... Ibland när folk är otrogna så är det bara för att man blir attraher... Alltså man kan inte... Man är full, ja, man är... Det. Ja, ja. Så vi kanske ska skilja på den här... Utan att säga vilka som är värst så tycker jag vi ska skilja på att det hände en gång och att man liksom har gått bakom ryggen systematiskt jo, men, i flera månader. Så här. Jo, men det finns ju fortfarande en, en skillnad. Alltså, va, många människor klarar av att vara attraherade av en människa och inte gå hela vägen ut. Mm. Men det, du blev bedragen hela vägen ut så att säga. Du, du, ja, hon absolut. erkände och, eller...? Nej, faktiskt inte. utan Jag fick reda på det på ett annat sätt. Okay. Och sen, så ställde jag väggen. Och då var hon äh, tvungen att erkänna helt enkelt. Ja, precis. Men, vad alltså jag förstår rätt, mycket, fick, fick ni ihop det sen igen? Gick det att lappa ja, ihop? Ja, ja, jo, men precis. Så jag kände ju att det här alltså där måste man ju, överförhållande behöver man ju jobba på. Mm. Eh, och och vi, vi lappade ihop det och, och gick vidare. Är ni fortfarande tillsammans? Nej, vi gjorde slut av en annan anledning. Okej, okay, men, men ni höll ändå ihop ett tag efter det här? Ja, ja. Jo, det gjorde vi. Och, och, och det gjorde vi ju det gjorde vi för att vi, vi, vi trodde på våra förhållanden och vi, vi älskade varandra. Och jag kände ju att också ett ansvar, alltså om man, om man nu tar tillbaka en partner efter att man har varit otrogen, eller efter att den personen har varit otrogen, mm. finns ju också ett ansvar i det. Alltså att man inte hela tiden. Så jag har varit med om det förut med vänner som har, har, har haft eh, flickvänner som har varit mm. otogna mot dem. Att, att de använder det mot sin respektive under loppets gång. Ja. Alltså, Och det är också en sån sak som jag tycker att man har som ansvar. Om man nu har valt för att man väljer sin partner. Det är inte så att man sätter en pistol mot huvudet säger att nu ska det vara ihop med mig och skjuter det. Ja, det finns ju kultur ja. där man gör det, men inte i Sverige. Nej, inte Men har man nu valt att gå tillbaka eh, till varandra så, så ska man ju fokusera på att gå vidare. Och reparera det som har, som, eh, har mm. skurit sig. Men var det svårt för dig? För jag, jag pratade med... Det var jättesvårt förstås. Ja, för, för att vi, tidigare inringar har vi sagt det här att, ja men, vad händer om man, de, de hela tiden ligger och pockar. Du vet, du kanske vill veta detaljer, men du vill inte fråga. Hade du liksom svårt att släppa det, mentalt? Ja, det är klart att det, det, är klart att det var svårt att släppa det. Men, men jag frågade ju hela tiden till att alltså, jag ville ju, jag vill ju pra, prata om det med henne. Mm. Uh, så att man... För att dels för att man... Att man alltså det är en sundhet i förhållandet. Annars hade man, annars hade det blivit ett stort svart moln inom henne istället. Så hade man blivit förbannad om en massa andra saker istället. Mm, så ni, ditt, äh. ditt recept eller ditt råd kan man säga också är att man ska prata, prata, prata, prata, prata om det? Ja, det är så att det är generellt jag, i förhållanden att man behöver prata. Och, och allra mest om, om en sån här intressant. Men var det och... så att den här otroheten, mycket gjorde att ni... Blev det, det kanske låter konstigt, men blev det som en nystart för dig? Ja, det blev en nystart och vi kom ju ännu närmare varandra. Och, och konst, det kanske låter konstigt, men jag fick ju ännu mer förtroende för henne. och Hon fick ju ännu mer förtroende för mig mm. på det. det Vad spännande, för att man tänker ju... Jag har ju som sagt, så vitt jag vet, blivit bedragen. Jag har ju bedragit, och, men min skam om jag hade fortsatt... Nu var ju mitt förhållande med den här personen jag bedrog. Då var jag ju egentligen redan dödsdömt. Det är ingen ursäkt, jag borde ha gjort slut först såklart. Mm. Lätt att vara efterklok. Men vi hade liksom inte haft något riktigt. För vi, vi, hade sig, vi bodde tillsammans men det var egentligen redan slut. Men ingen ville ta steget och göra slut. Och vi kanske hoppades lite grann att vi skulle... åka ju bara på den här semestern så blir det bra. och Vi hade varit ihop ganska länge och sådär. Men ändå kände jag, jag lekte med tanken Om, om jag berättade för honom... att För han konfronterade faktiskt mig också till slut. Och jag kände. Men om jag berättade för honom så... så så kommer Om vi ska fortsätta vara tillsammans så kommer jag aldrig kunna klara av att leva med den här skammen. Men det kanske hade gått om vi verkligen hade älskat varann. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Ja, det, det, beror, alltså det, det, det, det, det är ingen svart eller ny eller Kontentan i det här egentligen är att eh, när man ställs inför en sån här situation mm. så, så, så ska man nog tänka en eller två gånger innan man fattar ett beslut. Eh, förstår vad jag menar då. Absolut för det får jag fråga också. Nu blir det lite personligt här men ja. var det så att det, ert förhållande du och den här tjejens förhållande var på väg att ta slut eller kom det här som en blixt från klar himmel? Det kom från, som en blixt från klar, klar himmel. För det att var jag... inte på väg att ta slut utan det var väldigt bra. Nej. För då, då är det ju ännu mer chockerande om ett förhållande om att att båda ändå jag... vet så här att ja det är tycker... på väg åt helsike. Ja nämligen. Förstår vad jag menar. Jag ja. att det var bra. Men uppenbarligen så var det någonting som fattades. Mm, som hon då, ja. ja. ja det är starkt av att du ringde och berätta. Jag tror många känner igen ja. sig. Tack så jättemycket för det. Ja, men tack själv. Ja, lycka till med allting. Ha det bra. Ja, hej. hej. ta ett samtal till här. Hallå där. Vem har jag med mig? Nej, men hej. Jag heter Claudia. Hej Claudia. Välkommen till Radio 1. Ja, jättebra. Jag, jag var tvungen att ringa in. Du var tvungen? Ja, det var jag. Därför att jag har precis avslutat ett Äh, äh, äktenskap sen 30 år tillbaka. Och äh, jag har, har lyssnat lite här och äh, ni har pratat om bland annat de här äh, webbsajterna eller telefonlinjerna på äh, de här otrohets äh, sajterna, mm. Vad heter de? Milano eller vad de heter. Mm. Och jag känner ju dels då att, att om man har gift sig och lovat varandra, ja, diversa In, inför gud och allsmäktige. Mm. Och sen eh, sätter sig framför den. Alltså det är ju ett uppsåtligt motiv när man sätter sig framför de här... Vad heter de? Milano? Och... Ja, så det finns olika. Den är väl den största, ja. men det finns jag har inte koll ja. på dem. Och då är det ju ett uppsåtligt motiv att vara otrogen. Mm. Så du och, tycker att det är värre än om det bara råkar hända? Ja, det tycker jag. Absolut. Ja. Men jag tror ja. att den som blir utsatt eh, tycker det? Alltså, jag vet inte om du har blivit utsatt, så du det? Förlåt. Ja, det, var så ja, mycket. det har jag verkligen. Ja. Jag, jag ja. bara fastnade på, på, på det här med Victoria Milan så jag, jag blev lite förvirrad ja, men, om du hade varit utsatt. Här, nej. Jag har ju varit tillsammans då. Jag har ju varit i en relation i 30 år. Ja, men han var så, otrogen mot dig. Eh, jag säger så här att eh, mm, först har det varit det otrohet som bara har hänt. Mm. Och då har vi kunnat eh, komma... Alltså det har jag kunnat förlåta om man har kunnat pratat om det och gått vidare. Mm. Men, men jag känner att man har ett uppsåtligt motiv att sitta framför nätet, att vara otrogen. Och jag kan ju prata om, om eh, oavsett om, alltså jag har ju min relation att relatera till. Mm. Och jag har ju lyssnat på så mycket under eftermiddagen här som ni har pratat om i kriminalitet och alkoholism och bla bla bla bla mm. Vi har känsliga jag jag... ämnen idag <laughs> Ja verkligen, verkligen och då, det, det är därför jag går gått igång lite här för jag känner delvis då det här missbruket då om du har ett sex, sexmissbruk mm. Ja det är ju ganska många som har det faktiskt jag vet inte hur många men det förekommer mycket. Mm. Ja verkligen och det är därför jag vänder mig jätte... Alltså jag blir jätteupprörd när jag hör de här olika kanalerna man kan gå ut i, oavsett om man är man eller kvinna då. Mm. Att söka en, en tillfällig relation när du är i en relation. Mm. Äh... Så du tycker att det är moraliskt? Det är intressant att kan fråga vad andra lyssnare tycker. Du tycker att man ska stänga ner de här sajterna, att de inte borde få finnas? <här> Eller? Ja, eh, ja, jag vet inte. Ja, censur. Hejhå. Nej, men alltså ja, censur. Men du tycker att det är, du, du tycker lite som att det är att stå och vifta med en whiskyflaska framför en alkoholist ungefär? Ungefär samma sak. Ja, det tycker jag. Ja. Därför att... Eh, när jag säger att jag har gått ur en relation precis efter 30 år. Mm. Eh, och jag har upplevt så många olika former- Alltså, sen när jag hörde killen innan här nu som liksom snackar och jag menar det här med kamratskap och lojalitet och solidaritet och löften och alla de bitarna. Mm. Men för mig så har det varit värre att, att på något vis komma på en otrohet som är planerad. Ja, men jag förstår, jag, förstår. Jag, jag håller nog med. Alltså, för då är det mycket mer systematiskt än, än den här impulsiviteten som Äta. vissa kan ha. Absolut. Du, jag måste tacka dig för vi ska ta en paus. Men du får gärna ringa senare i programmet om du vill prata mer. Ja, men bra. Toppen. Ja, ha det bra så länge. Hej. Hej. Vi tar en liten paus, sen är jag tillbaka och då vill jag prata mer såklart om otrohet med dig. Håller du med Claudia som just ringde att det är värre om den som bedrar, eller om man själv bedrar, har liksom planerat och strukturerat det och har en affär vid sidan av en, en kompis till mig. Hennes pappa hade faktiskt en affär med en annan kvinna i tio år, det här är helt sant. Han hade dubbelliv i tio år, han hade barn och fru hemma och sen så hade han en affär i en annan stad. Han åkte då på olika tjänsteresor när han egentligen var hos sin andra kvinna. Och det här är säkert mer vanligt än man tror, kanske inte tio år, men är det värre än att ligga med någon en gång på konferensen, ett så kallat konferensknull? Eh, jag vet inte, på ett sätt är det systematiska, mer planerade, när det är uträknat så känns det lite mer i ivill, om ni förstår vad jag menar. Men jag kan ju ha fel, du får inte hålla med om du inte vill. 0 11 12 13 ringer du efter pausen. Radio 1, Sissi Wallin. Välkommen tillbaka till Sissi Valin här i Radio 1 måndag till fredag 13 till 15. Och jag tar idag upp ett ämne som ligger mig vart om hjärtat, kanske låter konstigt att säga, men som jag själv har varit med om i form av att jag har varit otrogen, eh, nämligen ja, som ni förstår, otrohet. Eh, det var något av det värsta jag har gjort. Tack och lov så förlät den dåvarande pojkvännen mig. Vi gjorde slut ändå. Jag tror att vi hade, vi hade gjort slut oavsett. Jag var liksom på väg att ta slut. Det är ingen ursäkt för det var otrogen men jag tror att det är ganska mänskligt att det sker att en eller båda av parterna är just otrogna när ett förhållande är på väg att ta slut. Man, man tänker att man ska sköta det sådär snyggt. Man ska vänta tills det är utagerat och färdigt och avslutat. Men man, man är någon så här primitiv idiot ibland. Och jag vet inte riktigt vad jag ska, vad jag ska tänka det värsta om det här är också att, med det här är att jag har blivit lite mer svart sjuk. Inte så där okontrollerat Psycho svart sjuk, men jag har märkt tendenser hos mig själv att jag innan var väldigt osvartsjuk. Det, det sa jag i början av programmet: lite som att man tänker att cancer det kommer aldrig drabba mig. Och sen är det någon i ens närhet som får cancer och plötsligt blir man jättekancerfobisk. Ungefär samma saker har varit här att när jag själv bedrog någon. Då trots att jag så vitt jag vet som sagt aldrig har blivit bedragen så började jag förstå ja det här kan hända mig också jag kan mensen liksom, någon kan bedra mig jag är absolut inte helt felfri och ingen som kan bli liksom någon kan utsätta för ett svek på det sättet så att jag började bli mer ot eller mer, mer inte otrogen utan mer svartsjuk och svartsjuk och otrohet har jag ju ganska mycket ihop och jag vill jobba bort det här, jag vill vara en väldigt osvart sjuk människa, det är mitt mål, jag vill att min, den personen jag lever med eh, ska få total frihet om hen då, eller han i mitt fall eh, vill ligga med någon annan så kommer jag aldrig kunna hindra det jag kommer aldrig kunna säga, förbjudet, du får inte då måste han kunna få göra det precis samma sätt som att jag ska kunna göra det inte att det ska vara okej, okay, men om någon vill det så kan man inte hejda det då måste man eh, på något sätt jag vet inte Prata om det innan det händer, men det är alltid svårt att säga: Det är alltid lätt att säga, men svårt att leva efter. Men jag hoppas ju, med tanke på min erfarenhet nu, att skulle situationen uppstå igen, så skulle jag inte göra det. Jag skulle inte vara otrogen, eller det vet jag att jag inte skulle det vet man vad fan aldrig, men jag om 30 år har man har varit gift och har tre barn och aldrig ligger med varandra. Men som jag lever nu så skulle jag absolut om det skulle hända att jag började känna att någonting fattades i mitt förhållande, så skulle jag ta upp det med min partner. Jag skulle boka tid för parterapi i tid. Jag skulle liksom leta mycket mer efter vad det var som som var fel innan jag tog steget och faktiskt var otrogen för det tycker jag ska vara det ska inte behöva gå så långt, men det gör ju uppenbarligen det ganska ofta. Vi tar ett samtal, vi ser vad denna personen tycker. Hallå, hallå? Där var det ingen. Tjena, vem pratar jag med? Hallå Cici, det är Bobby här. Hej Bobby, vad har du på hjärtat? Jo, det här med, med otrohet, det är ett väldigt egoistiskt beteende att vara otrogen. Jag tycker att det är aldrig okej. Okay. Nej, har du blivit bedragen äh, själv? Äh, äh, inte vad jag vet, men... Har du varit otrogen själv? Nej, absolut inte. Du är helt ren från synd, med andra ord. Ja, precis. Men mm. det, det jag tycker är lite märkligt eh, när man är när man är otrogen och som du själv sa att man är, är otrogen till exempel. att menar, förhållanden det går ju upp och ner. Eh, det här med, med sexet. Mm. Jag menar, det kan gå långa perioder då man inte har sex och det beror ju på olika anledningar och sådär. Men, jag menar... Man dör ju inte om man inte får sex under en viss period. Är, jag menar Man kan ju titta på par eller man kan eh, onanera eller något sånt där. Men, men man behöver ju liksom inte gå och bedra sin, sin flickvän eller fru bara för att man inte får sex. Va? Det är ju ett väldigt juriskt beteende som... Jag, jag, jag menar... Nej, vi, men, vi, nej jag inte ja, men jag vill förstår stunden. Men bara för att få utlösningar. Men det, det, är ju, det är ju snabbt över. Liksom. Och, jag men jag, måste bara, jag ska inte försvara beteendet. Jag, jag vill bara ta ner det på en ganska mänsklig nivå. Och, för det är ju uppenbarligen så att ganska många, det är svårt att säga för det är ett stort mörkertal, Men många är ju otroga. Så pass många som man ja. var fjärde kvinna hittar en undersökning som visar till exempel. Ja. Men ja, Och säkerligen också var fjärde, eller var till och med kanske mer, men jag vet inte. Men det, det är väl någonting, man har sin moral. Och den är viktig, men sen när man väl är i en situation, så att man är i ett förhållande där man känner, sig, man känner sig inte sedd, man känner att det inte finns något samliv. Är det inte ganska, jag säger inte att det är okej, okay, jag säger bara hur liksom man kan resonera när man är i den situationen. Det blir som en despera, desperation till slut, och så gör man det som är fel, för man vet inte vad man ska göra istället. Kan ja, men... du förstå att man tänker så? Nej, då får man säga det till, till sin fru fruklippslänare att eh, om inte om inte vi eh, reder upp vårt sexliv eller någonting, då kommer jag vara otrogen. Du menar man ska varna liksom innan? Man ska varna, man, liksom, då ska man ta upp det liksom, på agendan. Man, man, man ska inte gå bakom ryggen. Alltså det, det är ju samma sak man kan göra. Mm. Det finns ju att står väl till och med i Bibeln du ska vara som mot andra som du vill bli, eller du ska behandla andra som du vill bli behandlad själv. Mm. Ja, nu, nu tror inte jag på gud och läser inte bibel Men jag förstår att man kan tycka att det är viktigt um, Ja, det här är onekligen intressant Och jag förstår Jag tänkte precis som du, ska jag säga Innan jag själv var otrogen Och jag säger inte att jag nu tycker att det är okej okay. Däremot så har jag aldrig känt sån skam Över någonting Och jag tror inte att skam är Det är bättre att lära sig av sitt misstag och aldrig göra om det Än att gå runt och skämmas resten av livet Ja, men alltså, alltså det, det, det är, skit, det är att inte att, att gå utan sex ett par dagar liksom. Eller ett par dagar eller månader, till och med år kan vissa... Ja, det är ja. skitjobbigt alltså, alltså visst. Men, men man dör ju inte av det. Jag menar, det är... Alltså, det går över. Jag menar, det, är ju inget, jag menar, det måste ju vara värre att leva med de skuldkänslorna efteråt om du har varit otrogen än, än att du lever utan sex. Ja, gud, ja, absolut. Nej, men jag har ju tack och lov, det, det är utagerat om man säger. Och vi, den personen jag var otrogen emot, vi gjorde slut oavsett. Eller det, vi hade tagit slut oavsett. Och vi pratar, det här var liksom länge sedan. Och vi pratar om det, det, det är utagerat sedan länge om man säger. Ja. Men däremot så är det ju fortfarande ett svek man har utsatt någon för och det, det kommer väl alltid vara ett litet sår om man säger, ett ja. mentalt sår. Men det måste ju vara hemskt och, och inte ha ett rent samvete liksom, ja. och att, att det ska gå som en på Ja, men nu är inte jag den här personen tillsammans längre. Hade jag varit det så hade jag Nej. nog väldigt svårt att leva med den lögnen utan det kom fram och jag tror att det är bäst när det gör det. Det är bäst när korten läggs på bordet. Ja. För, då, för samvetet personen, också. Som du, som du var otrogen mot, mm. han, han fick reda på det sen då. ja det kom fram och eh, ja, det, det, det, vad ska man säga det eh, jag tror att han också sen förstod att det var mänskligt och han förlät faktiskt mig, det var inte så ja men det är lugnt men vi pratade väldigt mycket och hade en ganska bra dialog och det var jag väldigt tacksam för idag Ja, men det verkar också vara liksom så att, att många tar sig den rättigheten att vara otrogna. Men, men om man vänder på steken, hur, hur skulle du själv känna om någon var otrogen mot dig? Ja, det vore ju fruktansvärt. Det vore ju fruktansvärt, ja, men absolut. Är det va? Men det är, det är så själviskt, Ja, ja, visst. För, är du själv villig att någon bedrar dig? Nej, nej. nej men, vi gör ju, men Poängen är väl att vi gör ju saker hela tiden, eller inte hela tiden, men människor liksom överallt på hela jorden. Gör saker varenda dag som är moraliskt fel. Frågan är varför då. Då kan ja, man kanske bryta ner det till varför ett idiotiskt beteende. Ja, absolut. Vi, vi ska det Tack för att du ringde, Bobby. Ha det ja, okay. jag har det jättebra. Okej. bra. Tack. Bra, hej. hej. Vi tar nyheter och sen är jag tillbaka. Och ja, men det blev väl en liten moral, en lektion i moral där. Och jag förstår hur Bobby tänker. Däremot så tycker jag att man ska vara lite försiktig med att ja, när man själv har hamnat i situationen som, som killen som ringde in förut och sa att han faktiskt fick nya perspektiv när hans flickvän bedrog honom och de lappade ihop det igen. Eh, det ska, jag tycker inte diskussionen ska vara så svart eller vit. Man kanske till och med kan lära sig någonting och få ut någonting positivt. Jag uppmuntrar inte till otrohet, det inte det jag säger. Men man kanske kan få ut någonting positivt av den hemska upplevelsen. 0200 11 -12 -13, ringer du. Du kan telefonnumret nu men jag säger det ändå ifall du inte kan det efter nyheterna då är jag, Sissi Valin tillbaka här i Radio 1 Radio 1 Sissi Valin. Olle Aronsson skriver följande på Twitter. Otrohet förutsätter att vi lovar varandra saker vi inte kan hålla. Ett alternativ är att inte lova men ändå vara ihop. Eh, och sen skriver han även konservativt och småtänkt att vi fortfarande ser sexuell exklusivitet som självklar i ett parförhållande. Håller du med Olle? Det här gränsar ju ämnet otrohet gränsar ju mycket till diskussionen om öppet förhållande. Månggifter till och med som Kim snackade om här i Radio 1 igår. Eh, och det är såklart upp till var och en och helt i sin ordning att alla får tycka vad de vill. Men jag tycker det är jätteintressant att man debatterar det. Ingen ska ju egentligen bestämma hur, hur jag ska leva. Vill jag vara ihop med tre personer? Ska jag få det? Eller vill jag gifta mig med sju? Kan jag känna. Men däremot, personligen för mig så handlar otrohet och öppet förhållande öppet förhållande är ingenting jag personligen skulle vilja leva i eftersom jag är alldeles för egoistisk och ja, känslostyrd tror jag för att palla det det skulle bli kaos i min hjärna men det är en jättefin grej i teorin och jag tror att det finns, jag har mött människor som påstår i alla fall att de kan ha ett jättefint förhållande med en person, men att de vid sidan av det, uttalat då ligger med andra, skyddar sig såklart och ligger med andra. Vad tycker du om det här med otrohet? Vi kan även komma in på Svartsjuka det är intressant, 0200 13. Hallå där Vem har jag med mig? Ja, men igen Hej, vad bra att du ringde, vi kände som att vi inte var klara där riktigt Verkligen inte, blev jättearupt avbrutet här Ja men det var för att vi skulle ha en paus Men ja. nu har du tid, vad, vad tänker du mer ja. då? Nej men jag tänker jättemycket här Och eh, um, gud, nu ekar det här I, I huvudet eller i... i radio? Nej. Så, eh, nej men jag blev lite så här ambivalent För att nu har jag lyssnat här hela förr eller hela eftermiddagen här och känner att eh, oavsett om man pratar om ett narkotikamissbruk eller ett sexmissbruk så har det ju samma botten. Mm. Och eh, som jag talade om för dig tidigare då att jag är nyligen ganska skild ifrån ett eh, äktenskap sedan 30 år tillbaka. Mm. Och eh, jag har råkat ut för otrohet eh, som varit... Eh, jag lyssnade på dig när du pratade med den senaste då. Mm. Du hade ju tiden också varit otrogen mot din partner. Jag vet mm. inte om det var uppsåtligt. Alltså hur, hur... Nej, det, bara... det, var, det var inte att jag absolut inte... Jag sökte inte efter en otrohet. Jag, jag råkade springa in, bokstavligen ja. kan man säga, i en person ja. som jag blev... Ja, det är en lång historia, men, men det, okay. det, det, det bara hände kan man säga. Precis, och det mm. är dit jag vill komma någonstans. Så att det kan du göra. Mm. och sen är det ju upp till eh, var och en alltså i relationen när jag stod framför prästen och lovade evig trohet till min partner så menade jag verkligen det och jag känner att jag har uppfyllt det mm. eh, däremot min partner då har dels då haft ja, men lite så här vid sidan om som bara har hänt och då har vi kunnat reda ut Uh, och, och att det har funnits en ånger, så att säga. Men sen det här uppsåtliga, att man planerar en otrohet, en relation- eller att man åker utomlands på fyra veckor och har relationer. Alltså på något vis, det här planerandet i en, i en otrohet- mm. gör ju att man blir så fördjugen- jag kände ju... Alltså nu, nu är jag ju skild. Mm. Kan jag säga. Och eh, jag känner ju den här fördjugenheten som blir i motpartens hjärta. Att man mm. är inte är sann i en relation. Eh, alltså det... det Nej, jag, jag, jag kan inte formulera mig det. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag förstår... F kan jag fråga dig då, Claudia, något personligt? Har du känt att din tillit har blivit väldigt trasig av det du har varit med om? Den har blivit trasig i det, det planer, den planerande otroheten, absolut. Inte i den eh, oplanerade otroheten att det bara hände. För där fanns en ånger- hos motparten. Där fanns en ånger och en vilja till förbättring. Men eh, i den planerade otroheten- så, så var det något annat. Och det jag vill återknyta till- eller återkomma till tidigare- i, i de som har ringt in till dig- mm. är ju de här... Alltså det är någon form... Man, man pratar om sexualitet- och man pratar om att det är dödsfäst i en relation- och vad, vad, är, vad är skillnaden i ett bekräftelsebehov? Eh, jag pratar om dysfunktionella relationer här. Eh, där du har en, en, en motpar som kanske är en nykter alkoholist eller en före detta missbrukare. Och jag tror tyvärr att, att det, det är en ganska stor procent av Sveriges befolkning som har de, eh, den bakgrunden ja, absolut men, men jag tror du har mycket intressanta tankar, Claudia men jag tror det, det är vad ska vi säga, det finns ganska många olika skäl till otrohet, tror jag, jag tror inte att det, är, ja. det, det du nämner är viktigt det här med sexmissbruk och bekräftelse för ja. ibland har jag förstått att när jag har pratat med folk och terapeuter hit och dit och sådär det handlar inte om att man är så kåt att man inte kan hålla sig. Det handlar om bekräftelse. Att man vill ja, bli... Ja, Egentligen ja. kanske man inte ens vill ha sex eller sådär med någon annan. Men, Nej, men man men, går igång på liksom att det här spelet, om man säger. Precis, ja. Och jag vet inte riktigt hur jag har fallerat där. För att jag tycker att jag har varit väldigt... liksom open-minded gentemot min man. Alltså, jag är ju 50 plus kan jag ju säga. Mm. Och jag menar, och min man har, har visat någon form. Alltså, jag har ju varit väldigt uh, inkännande i hans behov och hur han har varit. Och jag menar, jag har kunnat tänkt av mig och, ja men nu tar vi en liten uh, <laughs> Ja, ja, jag förstår, jag förstår. Men, men om, vi, ja, om vi, Du har mycket på hjärtat Men om vi ska avrunda Vad, vad tror du är Nu är det en jättesvår 10 000 fråga Men vad tror du är lösningen då ska vi, I öppet förhållande Är det bättre då man känner sig Hade du önskat att din man som bedrog dig eh, Hade kommit till dig innan och sagt så här: Jag eh, är, är liksom nyfiken på annat Kan vi ha öppet förhållande Ska vi ta en paus Hade du önskat att han hade gjort det på ett annat sätt Ja, absolut. Mm, hade du haft mer förståelse då om han hade gjort det? Ja, ja mm. det hade jag haft. Jag hoppas han lyssnar och, nu då. Ja. Det har, Nej, det hoppas jag verkligen inte. Nej, det hoppas vi inte. Förlåt. Jag förstår. Du får men, säga men, det. Det kanske är, men, känns för sent i att, att ha en ärlighet i en relation och, och kunna på något vis få bollar med sig själv om mm. man känner istället för att det blir något väldigt akut och plötsligt som man ska mm. hantera och all den sorgen. Mm. Och, och som jag sa lite tidigare då även många svenska män som kanske åker utomlands. Ja, kvinnor också. Fem, ja, mm. absolut. Bra att du sa det. Jättebra. Här folk så arga. Men jag tycker det är lika mycket kvinnor Nej, som är otrogna. Tror jag, som jättebra, jättebra för att, jag menar vi har ju två stora kontinenter som lockar både män och kvinnor absolut mm. och jag känner någonstans att eh... nej det är inte okej nej. det är verkligen inte okej det är det inte Claudia jag tackar är... dig för det är många som ringer men tack för att du ringde och berättade mm, har det fint okej hej. hej vi tar ett samtal till hallå där Be nej det var det ingen hallå tjena, tjena vad heter du Hej, det är Alex här. Hej Alex, vad har du i hey. tankarna? Ja, eh, först tänkte jag att alltså jag håller med henne, hon som pratade sist. Claudia, eh, ja, precis. Claudia, precis. Problemet är eh, i samhället att eh, man växer upp i ett samhälle där man eh, blir otrogen eller man skiljer sig. eller eh, Det känns som att det är ganska lätt nu för tiden. Va? Och barnen växer upp i det här samhället. Det här problemet måste vi eh, lösa när man är hemma, när man växer upp eh, hemma eller i skolan eller eh, inom utbildningen eller under uppväxten. Växer... Hur tänker du då konkret? V vad ska vi göra menar du? Man ska börja eh, först och främst tänka på och inte... Det var ju ett program med eh, Evarus tror jag. Angående att man skiljer sig väldigt... Eh, man tänker inte ens på barnen och eh, man bestämmer sig eh, på en dag så skiljer man sig här i Sverige va? Och det går ganska fort. Och man tänker inte ens på eh, konsekvenser. Och det är väldigt viktigt att eh, helt enkelt prata om det här saken. Och inte ta det så lätt. Okej, okay, nu skiljer vi oss. Nej, men jag håller med Eller... dig. Det, det går liksom inte att, och, Man kan inte tvinga människor att vara tillsammans Och statistiken skulle det tror jag inte att du menar heller. Däremot så ja. kan jag känna... Mång, nu är inte jag någon relationsexpert som Eva Rus som för övrigt är på väg tillbaka hit hon är fortfarande utomlands men okay. ibland så kan jag, jag bara säga det men ibland så kan jag känna när man har pratat med intervjuat mycket människor jag har gått mycket terapi själv Jag har till och med intervjuat min egen terapeut en gång okay. det var lite konstigt men då uh. har jag förstått att om man säger parterapi till exempel jag har pratat med flera terapeuter om det här och de har oberoende av varandra sagt att vi kan uppleva, eller jag kan uppleva då, att när det kommer par till oss, då kommer de för sent. De liksom ja. kanske har borde kommit för ett halvår sedan och pratat om de här vi. sakerna. Ja. För när de väl kommer, då har det gått så långt så då är det ofta den andra parten som har ställt ett ultimatum. Jag har också gjort ja. det i en relation. Antingen så går vi i terapi eller så är vi slut. Jag tror det är jättevanligt. Och då går man inte liksom riktigt hit på samma villkor. Mm. Så att ja, börja prata med varandra tidigare då tror jag att man räddar jättemycket. Ja, det är lätt det är att säga. En sak som jag vill inte glömma bort är att just anledningen varför jag sa samhälle är ju för att samhälle eller regering eller vem som helst tillåter sådana vissa hemsidor som du vet eller känner till mm. som pushar folk att bli otroliga som är löjligt. Men ska man censurera det eller har vi inte ett eget ansvar då? Ska staten lägga sig i privata sajter? Det är väldigt svårt att se. Det är, mm. Man kan inte styra. Internet Det är väldigt omfattande. Alltså det, är, det är en helt annan debatt om internet, och det är väldigt svårt att just. Uh, uh, men det är självklart det är samhället, man måste mm. Jag vet inte hur man ska göra, det är väldigt komplex. Absolut. Men uh, det pushar ju, alltså det pushar ju folk. Uh, och de som står ju mellan att vara otrogen eller är så uh, det här lilla pushet kanske påverkar ju att bli otrogna. Kanske. När man är gift och man har bestämt sig. Och man ska inte gifta sig när man är ung då i så fall. Bara att man, när man är mogen så självklart ska man göra det. Mm. Men eh, när man gifter sig så ska man inte helt enkelt vara otrogen tycker jag. Nej, det, det kan vi nog enas om. Tack för att du ringde. har <laughs> själv. Ha det jättebra Alex. Alltså, Hejdå. Tack. Hej då. Ja, när man gifter sig ska man inte vara otrogen. Jag tycker inte man ska vara otrogen. Det är väl ett, ett dåligt koncept. Men däremot vill jag liksom inte förneka att det händer. Ganska ofta. Och då kanske vi ska prata om... Det är väl såklart väldigt individuellt. Men varför händer det? Och hur ser vi på det? Hur, hur ska vi se på det här sveket? Ska man liksom... Vill man veta, om man har blivit bedragen... Vill man veta vad den personen har exakt gjort? Hur många gånger hade ni sex? Hur hade ni sex? Var det lika bra som när du har sex med mig? Vad gjorde ni? Hade ni kondom? Alltså hur mycket vill man fråga? Jag vet inte själv... Jag skulle nog vilja veta allt, men ändå inte. Det är som att stå och titta på en bil och lycka och sen bara nej, jag borde inte titta, men jag måste ändå titta. När de skrapar upp det här liket från marken liksom. eh, Ring in och tyck du också och tänk om det här. 0 200 12 13. Jag, Sissi Wallin, tillbaka efter pausen. Det här programmet presenteras av Matem. Handklockade varor hem till dörren. Radio 1. Sissi Wallin. Ja, det händer mycket på Twitter nu också ska jag säga. Gå in där. Hashtaggen är Radio 1 med bokstäver. Och folk pratar om synen på otrohet. Det är dels många som har varit utsatta själva, liket jag har varit otrogna. Skäms över det. Känner att det kanske till och med har lärt dem någonting. En person skriver att... Ska vi se så jag inte säger fel här om jag läste det på mejlen. Ja, precis. Jag fick ett mejl, så ska jag säga. Inte på Twitter. Av en person som beskriver att han och hans ex har faktiskt blivit kompisar efter att han var otrogen mot henne eh, och de ju hade gjort slut då. det verkar ju lite konstigt men saker kan hända de märkligaste saker och frågan är också så här, var går gränsen för otrohet, det jag frågade innan också många frågor kring det här ämnet det var om du själv blir bedragen vill du då veta detaljer vill du veta vad, vad som har gjorts hur de har haft sex liksom var, var det lika bra som när vi har sex hur? man vill kanske inte veta det fast man vill ändå jättegärna veta det hur ska man se på det Om man faktiskt vill gå vidare i samma relation Ska man prata om allt, lägga alla kort på bordet Eller ska det bara vara ett konstaterande Att det här hände, nu går vi vidare Kommer man inte då, jag hade nog Jag vet inte, jag tror så här. Hade jag inte fått reda på precis allt Hade jag inte fått älta allt Så hade jag nog gått och tänkt på det där Tills jag blev galen 0200 11 12 13, ringer du Hallå? Hallå? Hej, vad heter du? Hej, Linnea Hej Linnea, vad har du på hjärtat? Nej, men just det med otrohet och vad man vill veta och inte veta och sådär. Mm. Um, ja, i min andra relation i livet, den längsta jag hade haft då så uh, hade vi en period och vi skulle tänka över helgen hur vi skulle göra om vi skulle ta paus eller sådär. Så jag kom hem lite tidigt på söndagen och uh, går rakt in på uh, min kille och uh, hans uh, KK. Oj. Um, och... Uh, det förstörde tre år av relationsliv för mig att komma över det och, och kunna vara tillsammans med någon annan och utan att tänka på att det här kommer att hända igen, det kommer jag göra lika ont igen och sådär. Men du lämnade den här killen direkt när det här hände då? Eh, ja, det gjorde jag. Och ja, ja, det var inte någon snack om att ska vi ändå försöka igen och sådär? Nej, för att, eh, han hade tydligen gjort det här flera gånger med den här tjejen som jag visste vem det var. Um, de jobbar på samma jobb och sådär. Mm. Och jag kände väl att då är, är, är liksom kanske ingen idé. Um, och sen så, ja men, och man vill väl veta ganska mycket som lite som du sa, att man annars kommer man gå och tänka på liksom ja vad det var som hände och vad de gjorde och hur länge jag pågått och mm. så um, Och men sen har det som sagt tagit väldigt lång tid. Att komma över det och fortfarande så är det så att jag är jättesvårt att fästa mig vid, vid någon på riktigt. För att jag sätter i flyktbeteendet på en gång när någonting händer. Då bara, nej det är ingen det, jag skjuter här. Mm. Mm. Nu har jag en kille som är jättebra på att, att hindra mig och stoppa undan bytet. Ja, du har ett förhållande nu. Ja, mm. och det är det längsta då, nu igen. Nu är vi uppe i samma längd som det andra då mm. första gången. Vad kul, det... eller att det, att det känns bra ändå på det sättet. ja. Precis, och det är både läskigt och, och roligt liksom. för att man är fortfarande får de här panikattackerna men inte för att han ska vara otrogen. För det vet jag att han inte kommer vara. Det har aldrig varit problemet, utan just att fästa sig vid någon igen har varit problemet. Ja, det, det blir ju, jag tror det är väldigt generellt för oss människor att vi, vi, ger ju, eh, vi investerar mycket. Vi investerar mycket känslor och då vill man, har man varit utsatt det är lite konstigt, du har ju haft det betydligt värre än vad jag har haft det, för jag var ju faktiskt den som var otrogen, men det har också, jag kan känna igen det du säger att i och med att jag, det låter kanske konstigt men i och med att jag var det själv och det var ganska invecklat för att den här killen som jag var otrogen med hade också en flickvän som jag då inte ville skulle finnas med i bilden, jag ville att vi skulle liksom ja, inte kanske bli vi men det hade varit så mycket enklare, förstår du vad jag menar så att jag fick ju det var ju dels skammen mot den personen jag var tillsammans med men också känslan av att på något sätt blir bedragen- för att han valde att gå hem till henne också. Jag vet, det var jättekomplicerat- men jag förstår hur du känner- och jag förstår känslan av att- man vill kunna lita på en människa. Och eh, i och med att jag svek någon- så vet jag ju hur svek känns- och hur det ser ut, om man säger. Eh, mm. Så att det där- men ljuset i tunneln är väl- att man kan jobba med det- och bara för att man har varit utsatt- eller i ditt fall då varit utsatt för en gång- så betyder ju inte det att det kommer hända igen- Tre gånger har det blivit. Tre gånger, ja. Men oavsett ja. om det är hundra gånger. För varje gång det händer så blir man ju mer och mer, vad ska man säga, så, så tappar man ju förtroende. Men det, mm. det, är ju jätte, det, det drabbar ju bara dig själv om du inte vågar liksom älska någon igen. För, ja. Ja, du förstår vad jag menar. Jo, men så är det. Och sen är det inte alltid man ska skylla på. Många blir jätteförvannade på den här tjejen eller killen som, som en sambo eller så har legat med. Mm. Eh, vilket jag inte, för att jag när jag kom hem då hade han plockat ändå alla våra gemensamma saker, foton, mina grejer och allting, stoppat undan det i ett rum. Mm. Eh, så att han kunde lika gärna ha sagt till henne att ah, men vi är ju slut så det är grönt liksom. Och sen har de kört sitt race. Eh, och då kunde inte hon veta att vi har varit tillsammans eller. Liksom. Så att jag jag sa det till henne två veckor efter när vi råkade krocka ihop så, så sa jag det. Du behöver inte känna liksom att vi ska vara på samma ställe eller att det är pinsamt eller någonting för att det är inte ditt fel. Det är han som har valt det här. Och det, är, mm. det, är men vad, vad, det var stort av det tycker jag, för att det har man ju hört flera gånger att det är framförallt när det är tjejer som blir bedragna av killar så, så är det nästan som att så här, det är en andra tjejen man ska peta ut ögonen på. <laughs> du? Ja, att man vill ta den personen. Ja. Men det är inte så att man är vänner och att man känner vänner. Ja, det är en annan, är annan sak. Att man vill slå ihjäl, Men liksom inte annars. Det är inte det är inte dens fel, det är min kille som har valt att ligga med någon annan det sen honom. kanske man inte vill vara bästis med den personen men det är en annan Nej, sak men jag, jag det tycker det låter som att du är, jag är ingen psykolog men, men du är på rätt väg och du har träffat någon som verkar vara bra och eh, det, det ger dig tid i är mitt enda råd, alltså, det får kännas jobbigt du får ha de här känslorna förbjud inte de här känslorna för de, de måste få vad ska man säga, de måste få blomma ut och sedan dö mm. det går inte att bara ja. klippa av dem och låtsas som att de inte finns Nej, precis. Jag har tagit hjälp för det också. Så ja, men det är ju bra. Det, det kommer att gå ja. jättebra. Har det jättefint. Mm, tack för ett bra program. Tack. Hej. Tack. Hej. Ja, jag blir jätte, jätterörd och fint att ni ringer så många av er och berättar personliga, privata till och med historier. Jätte, jättefint och starkt. Jag tar en, eller vi alla tar en nyhetspaus och sen har vi ungefär 25 minuter kvar i programmet. Då pratar vi vidare om otrohet och det är väldigt många som tycker på Twitter bra ämne. Tycker jag, om jag får säga det själv, för att det är någonting som vi alla kan relatera till på något sätt tror jag. Stanna kvar hos mig, Sissi Valin. jag är tillbaka efter nyheterna. Radio 1 Sissi Valin. Vi snackar otrohet i ja, 25 minuter kanske till. Här hos mig, Sissi Valin i Radio 101,9 Radio 1.se eller appen som jag tycker du ska ladda ner. Den är väldigt praktisk och gratis till telefonen. Jag vill veta vad du tycker om det här följande scenario. Tänk att du eh, blir bedragen. Du får reda på det här, antingen att den som bedrar dig erkänner eller att du hittar bevis eller att någon annan på något sätt ger dig bevis. Eh, hur... Det är väldigt individuellt, men hur skulle du tänka? Skulle du genast göra slut med människan som har bedragit dig och kasta ut henne med huvudet före och säga jag vill aldrig mer se dig? Skulle du göra allt för att få tillbaka personen trots det här? Skulle du vilja veta exakt alla detaljer? Vad har hänt? Hur ofta låg ni? Hur hade ni sex? Var det bra sex? Vad, vad, vad gjorde jag för fel? Hur förhåller man sig till den här, till den här situationen? Det är väldigt svårt, kanske till och med omöjligt att svara på om man inte har varit där själv. Men faktum är att jag är övertygad om att de allra flesta av oss kommer någon gång i livet bli konfronterade, antingen med otrohet, antingen att vi är otrogna själva eller att vi blir bedragna. Så därför känns det väl lika bra att prata om det, tänkte jag. Det är väl lika bra att på något sätt lyfta frågan och om det nu går, hitta förebyggande sätt för att undvika otrohet. 0200 11 12 13 ringer du och delar med dig av dina tankar. Hallå! Vem pratar jag med? Välkommen till Radio 1 för övrigt Hej Thomas Hej Thomas Vad har hey. du på hjärtat? Jo, alltså otrohet En del kan jag kalla det för otrohet En del kan jag kalla det för ja, man, Whatever Men går man in i ett förhållande Så bör man väl gå in med det Hjärtat och själ och tanken att Det är den personen man vill leva med Annars kan man lycka väl vara singel Och mm. i och för sig köra lösnummer kanske va Sen kan det hända att det finns två personer som av den inställningen. Att det är helt okej okay om du går ut på ditt håll på fredag, för jag ska gå ut på mitt håll på fredag men, eller på lördag. Men det, det är ingenting att bygga en familj på en framtid. Kanske om man vill ha en player under en sommar eller under perioden Men skaffa barn och ha familj under de förutsättningarna måste ju vara ändå en, en ganska skev familj och, och skevtänkande. Sen tänkte på det här vi diskuterar om med, med uh, att det är mm. en personens fel. Den som... Alltså de här tjejer nu som valde... Att... Bissa uh, sin snubbar och att han hade varit otrogen. Mm. I en otrohetsaffär... Så är det två personer... Som är de drivande faktorn. Punkt slut. Mm. I det här fallet så är det killen som... Tar beslutet. Eller väljer att vara otrogen mot sin tjej. Och den andra... Tjejer och om hon har en kille och så, så är det hon som har tagit det beslutet att vara otrogen också. Så det är faktiskt inte bara en spel, det är två personer. Det är den som den som blir klar, det är de som är den där. Nu hör du det väldigt dåligt, Thomas. Har du dålig teckning Hallå? Det är uppe borde det inte vara Det dåligt. borde inte vara. Men nej. du sitter inte i ett plan då? Det är då, nej. Personer med, som som, som drivs, så mm. är det den som är otrogen och den som, i det här fallet den andra parten, det är text two to tango. Det är takes 2 to tango. Thomas jag har det skitdåligt men vi har förstått din poäng. Tack. Hallå. Hey. Har bra. Hej. Two to tango, det håller jag med om. Hallå där, vem har jag med mig i radio 1? Hej, Thomas heter jag. Thomas 2 eller du får också vara Thomas 1. Alla får vara Thomas 1. Yeah. Va oh, vad säger du Thomas 1? jag funderar på det här med o Det finns ju två olika sorters o känslomässig o och, och eh, erotik, alltså man är kort. Kött, när, man, när man gör någonting rent fysiskt. Ja, och det, och det måste ju vara så att jag är jätteglad över att någon människa överhuvudtaget försöker hitta ett svar på hur man undviker sånt här. Men kan ett svar vara att man måste lära sig skillnad på det här? För att när man börjar träffa en människa eller som med en människa eller vad som helst, vara ärlig i sin relation och förklara vad man går igång på för mm. att göra det tillsammans. För gör man det rent sexuellt, då är det någonting man saknar i sitt förhållande. Mm. Eh, ren kåthet. Därför tycker jag känslomässig otrohet blir värre. För då har man ju faktiskt klivit upp axlarna och bedraget den på ett värre sätt. Det då har man ju aldrig mm. kunna gjort någonting åt att man slutar älska någon. Det blir, ja, det blir värre. Ja, jag kan hålla med. Men tror du också att det är fast när du sa det här med känslomässig otrohet, tycker du att det är otrohet om man tänker på någon annan sätt? Du onanerar Nej. och tänker på grannen. Nej. Är det otrohet? Nej. Nej, absolut inte. Nej, det ändå. tycker inte jag heller. Det går ju aldrig att kontrollera tankar, liksom. Nej, ganska nyligen så har jag själv varit med om det här. Tänk Och på grannen hon jag... har nerat. Nej. Nej, det har blivit känslomässigt bedragen. Men det, det, det känns mycket, mycket värre. Mm. Även om man nu ligger under en skilsmässa som jag gör, så, så blir man förbannad. Men för du kanske Nej. inte vill berätta detaljer, men hur menar du med känslomässigt bedragen? Nej, men man dejtar, man går ut efter middag, flerfall tillfällen, man fika. Ja, men det äter. händer nej. ingenting mer. Nej, liksom. nej. nej, nej. Men, men då har man ju faktiskt visat att, att man fullständigt nonchalerar. Man är, man, man är riktigt dum mm. alltså, mot en människa. Det, det, det är som ett, en kättsmäl, som en sån, du kan säga. Ja, absolut. Jo, men det är ju för då visar man ju på något sätt att man är redo att gå vidare ja. väldigt snabbt, som man säger. Ja, för, för KTP, ja det kan man ju bli, men. Kanske man har saknat den formen, det man går igång på tillsammans med sin partner. De har inte varit ärliga från början. Utan då söker du någon annan form av tillfredsställelse som du inte får tillfredsställa tillsammans med din partner. Nej, jag håller med. Mm. Och det kan jag göra någonting åt själv. Genom att hjälpa till att tillfredsställa den delen av vad min partner uppskattar. Men känslomässigt kan jag inte göra att skit åt. Jag, jag tror, ja, både jag och jag, för att otrohet för mig handlar inte bara om att oh, jag var så kåt så jag inte visste vad jag skulle göra av mig själv och min nej, fru eller man nej. eller partner då inte nej, ville. Nej. Jag tror det handlar om att kanske i många förhållanden så är det även en brist på bekräftelse. Att den man lever med av någon anledning har slutat att bekräfta den. Och då menar jag inte att man ska säga 20 gånger om dagen, vad fin du är. Men man, man känner sig inte sedd, man känner att den personen har gått in i sin egen värld och kanske ja, glömt bort den. Det kan det absolut vara och jag tror att du har gett in ett Mission Impossible och försöka lösa ja. det. Finns jag älskar Mission Impossible. Nej men jag tror det är viktigt att lösa kan man inte göra. Men prata om varför, nej. jag tror du verkligen är någonting på spåren Thomas. Att ja. det, och det har många också, andra varit inne på. Om du, mm. om du är otrogen så är det ofta för att du saknar någonting. Och då ska man inte skylla den andra personen. Det är jättefult att säga så här, ja hade du bara gjort lite mer så här så hade jag inte varit otrogen. För det är ofta ingenting nej. man gör med flit mot någon annan. Utan nej, man är ju nej, två nej. om det. Ja, men det är samma att man äh, använder alkohol som en jävla ursäkt för att vara otrogen. Jag var full. Ja, oh, nej. Man, äh, det, det, det, det håller liksom inte. För att, är, är du på det sättet och, det är du ganska medveten om att du får den, den, den typen av känslor. Mm. När du dricker strid, ge då fan i striden. För du ska inte göra någonting berusad som du inte får göra nykter eller tvärtom. Man kan inte använda alkohol som en ursäkt. Nej, det kan vara en förklaring, men det ska inte vara en ursäkt. Det kan vara så sådär, jag hade ja. aldrig gjort det här nykter. Men nu gjorde jag det full, jag står för det, men fan vad jag önskar att det var ogjort. Ja, men det blir lite grann samma sak. Nu vänder jag på det lite grann, kanske lite dumt. Men eh, om någon slår en annan mm. och sen efteråt skyller på att man var berusad och aldrig skulle ha gjort det nykter, då, då blir man ju dömd ändå fullständigt. Ja, jo, det är klart. Och, Absolut. Var, så vad är skillnaden? Nej, alkohol. Kan du inte hantera alkohol, ge då fan i alkoholen. Mm, det, det, det är ett bra konkret råd. Tack, Thomas. Ja, ja du det, det bra. Samma. Hallå, hej, hej. hej. Många ringer om detta. Hallå, hallå. Jari. Hej, är det Jari? Ja. Det var länge sedan. Hallå? Det lät inte som Jari. Vi har en stammig som heter Jari. Han pratar lite annorlunda. Jari har kanske fått en, ett fan som ska imitera. Ring in om otrohet. Vi har fortfarande lite tid kvar. 0200 11 12 13 och det har varit otroligt mycket intressanta samtal hittills. Både de som har varit utsatta för otrohet de som har varit otrogna människor som inte alls har varit, haft någon erfarenhet men har väldigt mycket tankar kring otrohet. Och det behöver man absolut inte ha. Man behöver inte ha erfarenhet för att ringa in hit. Man kan tycka och tänka ändå. Jag tror de här är ämnena som vi ofta pratar om här är ju ganska allmängiltiga och då är det lätt att ha en åsikt oavsett om man har erfarenhet eller inte. 0200 11 12 13 Hallå hallå Ja hej. Hej Sam, vad heter du? Peter, vi är på Söder Hej Peter, då är du ganska nära, rent fysiskt för vi sitter också på Söder Vad tänker du? Nej, jag vet inte Jag har en radio, ska jag söka radion eller? Eh, jag hör ingenting, men gör det om du vill Ja, ah, det hör jag dig. Det. det är bättre. Nej, men osvigheter det för ja. det känns som att... Ja, nu får du sänka radion för nu börjar det eka här. Okej. Okay. Nej, men jag, jag är väl lite gammal mod Amersson jag, jag tycker det var bättre förr på, på de gamla värderingarna. Man höll ihop och man kämpade för ett förhållande till sådär. Så att... Men tror du man var så lycklig för då? Var det inte mycket bara en fasad att det var skamligt för, för bara ja, 50 år sedan så var det ju jättefult att skilja sig fortfarande? Jo, men det var ju som Eva Rus snack om det var igår då. Att, eh, nu så kickar vi bara igång. Va? När, när, när, när, när kicken är över, då, då ska vi byta partner och vi ska hela tiden vidare. Så, där, va? så att Det känns som att vi vi ska hela tiden framåt och framåt istället för att stanna upp och känna efter vad vi liksom, I ett förhållande sådär. Så eh, ja, men jag, jag kan hålla med dig till viss mm. ett förhållande så skiljer oss när det dåligt, men Om du har barn och ungen inte blir test, då kan du inte... Kan unga, men... Man kan inte gå tillbaka till BB unga. som i... Är... Var ja. det Yrroll de gjorde i lorry? Vad heter det? Ja. ja, precis. Nej, men, men tror du en, en, en, en, en grej där. Då. Ja, ja, men, men... då. Ja, okej, du var nöjd där. Tack, tack. Ja, hej. hej. Ja, men Peter, var någonting på spåren där. Jag tycker ju inte att man ska... Det blir ju ganska så här värdekonservativt att säga att håll ihop till varje pris. För man vet ju hur det var för när kvinnorna... liksom Gick med på vad som helst som männen sa på ja, 50-talet innan den liksom, sexuella frigörelsen. Eh, och det fanns knappt något preventivmedel värda namnet och sådär. Men däremot så kan jag känna att man kanske är för dålig, eller jag är övertygad om att många svenska par är för dåliga på att kommunicera. Kanske hela världen, jag vet inte hur det ser ut i andra kulturer direkt, men Man är för dålig på att kommunicera Man har någon slags tro på kärlek Någon slags Hollywood-tro att det ska lösa sig självt Jag kommer ihåg en kompis som jag berättade hon, hon var tillsammans med en kille tag och, och hon hade någon slags bild av att sådär, Ja men, men vi har det dåligt just nu Men det måste vara tecken på att vi måste göra slut Ja varför det? Det känns liksom bara inte perfekt nej, men nej, fan, är ett förhållande, perfekt, det är ju jag ser ett förhållande som någonting som växer hela tiden ska, inte hela tiden men det ska liksom successivt utvecklas och man ska lära känna varandra bättre, man ska komma närmare och närmare varandra mentalt för varje dag egentligen, och gör man inte det, eller så här det krävs arbete för att göra det det finns inte en magisk formel som man viftar med trollspö trollspö så blir det bara så automatiskt så att folk är väl för lata helt enkelt jag har väl också varit lat i förhållanden jag tror att det funkar bara man liksom, ja men vi ligger tre dagar i veckan och så äter vi pizza på fredag och sen så gör vi det här och så tror man att allting bara ska gå som på räls det funkar ju inte riktigt så om du frågar mig hallå där, vem har jag med mig? ingen uppenbarligen hej hej Nej, det var tyst. Vad ledsen jag blev. Vi ska ändå ta en paus. Jag tar en paus och sen pratar vi mer i en liten stund om otrohet. Ring då. 0 11 12 13. Radio 1. Sissi Wallin. Sista delen av detta, Sissi Valin i Radio 1. Denna tisdag 2013 februari Jag på att säga, men januari. Vi pratar om otrohet och eh, det är många som ringer, många som tycker och tänker om det här ämnet. Och jag tar väl ett samtal till då? Nej, nu la hen på. Fan vad sur jag blir. 0200 11 12 13. Lägg inte på, ni måste hjälpa mig fylla de här sista minuterna. Jag kan inte bara prata själv, det blir skittråkigt. Hallå där. Vem har jag där? Du har Alexander. Hej Alexander, vad har du på hjärtat? Jag funderade bara lite grann på um, varför vi har de moralföreställningar som vi har. Mm, det är en intressant varför. fråga. Hur, hur tänker du då? Ja, varför är det... Jag menar, det är ju så många som är otrogna. Mm. Och varför är det så? Och de moralföreställningar vi har idag, ursäkta, har sprungit. Nej, det är ingen fara. Jag sitter här och snorar, <laughs> ja, så är det lugnt. Eh, så att jag tänker bara att de mor moralföreställningar vi har idag, de är ju aktuella idag. De har ju inte varit det i alltid. utan det är ju mycket som är baserat på exempelvis vad kyrkan har tyckt att vi ska tycka. Absolut. Och, eh, så även om man är... inte tror på Gud så lever man efter det där på något vis? Ja visst, vi är ju uppfostrade efter det. Det är ju ett helt samhälle format efter kyrkans värderingar religionernas värderingar det ser man ju i de flesta länder mm. jag har ju en moral efter det nu tycker inte jag att otrohet är, är, är någonting jag vill uppleva men är, jag känner bara att är, vi kanske moraliserar lite väl mycket jag lyssnade på vad vi Sandra sa här innan och, och mm. jag tyckte att det lät som att är, är, det är fult att vara otrogen Ja, det är väl inget vackert, men det är väl mänskligt kanske? Jag vet inte, ja. eller vad tänker du? Ja, det är väl rätt så naturligt, i och med att vi... Alltså, människan är ju det. det är inte alla, många men... är otrogna. Nej, men väldigt många är det. Och som du sa innan så är det ju... De allra flesta av oss kommer någon gång att komma i en situation där vi är, så att säga, utsatta för det. Inte kanske direkt, men, men hos vänner, kompisar, föräldrar vad det nu må vara. Ja, och jag vet inte om du tänker som jag Alexander men jag, jag tänker så här. det är farligt att börja tänka, det händer inte mig att måla upp sitt förhållande då i det här fallet som helt perfekt och man vill att det ska vara så jäkla fint utåt och vi är det lyckligaste paret och vi har ett bröllop, vi belånade huset för att ha råd att gifta oss och du vet så här: det ska vara så jäkla askungen ja men Hollywoodfilm på något vis och så tror man att det kommer aldrig hända, jag säger inte att man ska gå runt och vara noje och tro, oj snart blir jag bedragen. men man ska väl vara medveten om att det det kan faktiskt hända mig också. Ja, jag, jag tror ju att man någonstans eh, får tänka på att eh, man kan inte lita på någon egentligen, inte sig själv heller. Det är, situationer förändras och, och plötsligt står man där med, med en, en situation som man inte är beredd på och ja, kanske reagerar annorlunda än vad man hade trott att man skulle göra. Så att döma sin partner allt för hårt, om den har varit eh, tro, eh, otrogen. Mm. Det tycker jag är lite dumt i och med att man själv kanske hade gjort likadant i en liknande situation. Ja, ja jag, jag det, håller med dig. Och förståelse ja. och lite ja, det är klart att det är ju inte roligt. Det är ju inte det är surt att uppleva. Men vi är ju fan med människor. Vi gör ju fel stupekvarten. Jag tycker det verkar vara en ganska sund syn. Och däremot är det ju det är en fin balans kan man känna. Jag vet inte om du håller med mig men att att ha den insikten och vara ganska det gör ju också att man tar tillvara på dagen att idag är vi lyckliga. Idag är Diem som det så fint klyschigt heter. Idag är vi lyckliga, idag har vi det bra. Men om två månader eller två år eller tjugo år så kanske någon av oss är otrogen. Det kanske händer. Och då får man passa på ja. att vara lycklig när man är lycklig så att säga. Ja, dessutom så... Man vet ju aldrig vad som händer i livet. En kanske går och dör. Eller man kanske helt enkelt märker att ja, men vi passar inte för varann. Om man då inte har njutit av sitt förhållande medan man har haft det. men, när ska man göra det då? Jag tycker det låter sunt. Men det jag ville säga var att blanda inte ihop det med att ständigt gå runt och känna tillitsproblem. Och, och känna liksom att äh, ingen är liksom, jag kan inte lita på någon. Det är en hårfin gräns. Men jag tycker man måste sätta upp den gränsen. Ja, absolut. absolut. Annars blir man ju bara, det blir självförödande om du går runt och, och bara är misstänksam hela tiden. Nej, det går ju inte att vara. Det är därför jag också tycker att man, man, om man har grundtanken att så att säga, inte lita på någon och inte heller på sig själv. Med, med tanken att eh, allting är, är förändbart allting mm. förändras sig hela tiden. Mm. Eh, och då, tar man det, alltså då kan man ju ta det som en del av livet, att ingenting är konstant. Nej. Inte heller kärleken, inte heller eh, troheten. Det ju, jag vill ju absolut vara tro, trogen jag har aldrig varit otrogen i mitt liv jag hoppas att jag aldrig blir det mm. men jag kan inte garantera det Tack för att du ringde det var mycket intressanta tankar där ja, Ha det bra Tack jag öppnar nu upp för ett sista samtal Du har chansen att vara den sista som ringer in Och pratar om otrohet hos mig Sissi idag Sen blir det Aschberg, nämligen Vad han ska prata om vet jag inte Men det får vi reda på snart Ring in nu sista minuterna 020 11 12 13. Vem har jag med mig? Tutan? Hallå? Hallå hallå? Det här är så kul att vänta på vad någon säger Säger du någonting? Nej det gjorde du inte Kul vad tråkig du är jag blir så ledsen när man bara förstör. 0 11 12 13 ringer du om du vill tycka någonting. Eh, inte vara ett grottmångo som jag kallade det igår. Eh, och ja, om ingen ringer så... Nu ringde det så slapp jag säga något dumt. Hallå där. Hej. Hej. Hej, vad heter du? Isabell heter jag. Isabell, vad kul att du ringer. Ja, det var kul att jag kom fram. Absolut, vad tänker du Isabelle? Alltså, jag vet inte riktigt. Jag har ju varit i i situationerna, om man säger så jag har blivit bedragen och jag har själv bedragit mm. eh, att, att bli bedragen, det är bland det värsta som man kan vara med om mm. eh, att eh, eh, ja, det är inga, ingenting man önskar någon annan människa mm. egentligen eh, men att bedra däremot handlar väl väldigt mycket om alltså man vill ha bekräftelse eh, sen att man kanske är lite bättre man, man blir sedd på ett annat sätt. Eh, det, det är så svårt att förklara. Men eh, jag tror att det kan handla mycket om det när man själv bedrar sin partner. Att det handlar väldigt mycket om att man kan söka tröst och bekräftelse hos andra människor. Sen tycker jag att det är helt, helt fel. Det är helt galet att ska inte göra det överhuvudtaget. Eh, men eh, det är väl lite så man, ja, som jag tänker att det kan bero på. Eh, I alla fall från min sida var det ju så. Ja, mm, men det var samma sak för mig. Och det är, ju ingen, det är ju ingen ursäkt, men jag brukar säga att det är en förklaring. att Det handlar inte om någon renodlad ondska, att nu ska, nu ska jag krossa någonting som är vackert eller så. Utan det, det finns ju ofta en förklaring till varför man gör på ett visst sätt. Ja, precis. Och sen är det ju svårt sen också när man ställs mot väggen och allting kommer fram hur man då ska lägga upp det för, för sin partner. Varför, man, varför gjorde du så? Älskar du inte mig? Och även fast man kan älska sin partner väldigt mycket så... Är det är så svårt att förklara varför man ändå kan bedra sin partner. Men ja, man, man lär sig sina misstag Det gör man onekligen. Och jag tackar för att du ringde och konstaterade det. För då är vi överens. Ja. Ja. har det jättebra Isabel. Tack. Hej. Hej. Nu är Ashberg på ingång. Vad han ska prata om får vi reda på alldeles, alldeles strax. Jag tackar för att du lyssnade. Fantastiskt kul och intressant ämne. Imorgon så pratar jag om synen på chocka överviktiga. Det är många som vill prata om det och mig hör du imorgon samma tid 13 15 i Radio 1. Jag, Cici Valin. tackar för mig. Ha det bra. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.